Eneritzen e, du esok, egunon? Egunon. Furiak, zer da hori? Furiak, eh. Bueno, neure blog partxelaren izena da, baina gaur egun igual nerez izen ere bai, ez dakit. Eh. Eh, azkenean eh, orain dela bi urte sortu nuen blog bat eta, eta horraritzen nahez hainbat kontuz. Eta, eta, bueno, izen hori da... Zerbait jasmatu nola, ba, ustartuz, mitologia, literatura, ez dakitze badau furiak, eh, greziar mitologian badaude furia, izenak badago furia izeneko pertsonaia bat, eh, el País de las Maravillas eta e, interesatzen zaizkian kontu guzti horiek, biltzen zituen izen batzen. Bueno, ba, horri buruz baita ere hitze hingo dugu, aipat oso uztartzea. E, bloga bizitatu e, izan dut behimaino gehiagotan eta argi dago hor ba, bai ustartzen direla azken finean disziplinaz berdinak izan ere bueno, ba, bai zu e, bai musika munduan e, zabiltza e, kasernarat izan daiteke behar bada e, ba, eskualdean ezagutu daiteken e, horrela ba, musika talde, talde referenteena zure kasuan Egon daitezke baitare beste batzu, zati proiektu ezberdinetan egon zara eta, eta, eta zaude. Baina ustartzea diot bai argazkilaritzari buruz, bai olerkigintzari buruz, bueno, hainbat e, eta hainbat kontu. Zango dugu Furiak furiak.blogspot.fr .com. Hori da helbidea, eta epatuko dugu, bueno, ba, bi urteko ibilbide baten ondotik, e, on Ba baita ere, bueno, ba zurela kontuan izan dela, Gasteizen izan ere hor, bueno, ba, baita ere sari bat irabazi duzuela koosta. Bai, hala bueno, e, aurten kasolez, bueno, garaibatan egiten ziren Bilbon ere blog leiak baina bakarrik Bilboko jandarantz eta aurten ater, atera dira justu Argiako saria, ez dakit, ze blogek irabazi utzu, baina bueno, ni 59garrena denago. Hor, kalitatea handiko handiko bloga da. Ta gero batean zen Gasteizen, ba leiaketa txikiago bat, eh bertan ikastegenu jandarantz eta zertako jendearen zatu eta, bueno, iru sari blog partxonalaren txaria eman ziaten, eta, hmm. bueno, pozik. <laughs> bueno, Badaukalelo bat baita ere, zea, es, bloga. blogak? E, Neure blogak, bueno, eta bitartean rock and roll, ez dakit. Hmm. E, Gehen bat, lotzen dudan ez dena ditan duan guztia, bai marrazki bai argazki egintza... ia dena lotuta musikarekin, ba, hori da, nire zer ez. Ba. Eta, bueno, bitartean hori da gehiago momentuko gauzak direlako, eta ez dakit, ez nago, <coughs> ez nahi zari egiten <coughs> markatu. <gül> Blog bat iruro egiten musikari buruz, baizik, gaur egungo nire inguruko gauzei buruz, hori da. Adibide bat izan daiteke, bueno, ba, inguruan duzun, eta bueno, eza kontzertu batera joatea, e, eta kontzertu horri buruzko kronika, kronika bat egitea. Bai hori da. bueno, hortan egia esan hasi nintzen. Ma, argazki gintza beti gustatu zait, etxean bizi izan den gauza bada, eta ez dakit interesatu nintzen konzertu argazki gintzagatik. Ba, nire referentziak, hasieran ba, izan ziren, ba, nira hunde egia ez dakit mm -hmm. e, hemen inguruko argazki lari honak. Mm -hmm. Eta, kero, egi bilena izan ez beti idazta ere nire haitzakia izan zen, Nola, nire argazkiak ez diren hain onak? eta nire testuak oraindik ere baduten lan ze gauza ba, biak. Bateratzea, eta azkenan kronikak idazten asin nintzen. Ba. Mm. Konzertu batera aldimanoa kamarakin eta argazkekatatzen baitzut, ba, liteken adortik haste pare batera. Ez naiz bat batekoaren oso jarraitzaile ez dara denbora faltagatik, baina hori idazten dut ba, kronikatxo bat eta argazkekin lagun dut eta hori dana. Eta zer da zuretzako pixka bate komplikatuena? Idaztea, argazkiak e, ateratzea, irudia, itzak? E, bueno, esan esango nuke berrogei Ia berrogei kronika edatzi tagero, zaien nahi daztea dela. Zer, ez dakit, e, saiatzen naiz batutan berritzen, baya, ez dakit nola esan. E, jolasten metaforaren batekin, asnaitekei txasoari buruzko zerbaitekin, lotuta kronika edazte, baina inspiratu behar zara, ez dakit nola esan. Eta riskoa dago, ba, azkenan gaiberari buruz izketan ari zaren ez, ba, beti erabilikoituzdu esaldi berdinak, eta ez dakit, ni, zailtasun nahi daztean dut, Batzuetan sentsazio duzulako beti gauza bera idazten ari zarela, eta, eta bizizan duzuna konzertuan ez da beti gauza bera, ez da, mm -hmm. hori gustu duzailana. Baina bueno, behin egindakoan, berriak eta hori dena ba, batzuetan gustora geratzen gehatzen zera. Mm -hmm. <laughs> e, bueno, aipatu dugu bai irudia, baina baita ere ahorketu ditzazkegu bai diseinuarekin lotutako hainbat eta hainbat elementu. E, Besteak egin zenuako referentzia dituzu, undorretan? Bueno, eski, egiasen egin dituen gauzatari, musika izan ezik e, etxean bai lagundu datela beti muzikaren munduan, baina azuteukia referentzia bat etxetik. E, bueno bai, aito baina, <laughs> baina, bueno, e, izan dira gauzak etxean txikitatik ikusi ditu denak, eta eta da, argazkilaria izan zen, eta bar, eta, bueno, oza, txikitatik lan du dut hori. Eta, azkenean, egin, mm, etxean ikusi ez ditudan arloetara, zabaldu dut nire zaldetasun hori ez, eta hori da, eh, ba, ez dakitibigina eh, ez diska diseinuak egiten, eta bar, baina osa, blogean ere, nik behintzat ez nuke utziko bloga, ek, er, etortzen den bezala blogerreko plantillatxo ximple horrekin, ez, ba, badut mm, gaitasun minimo bat hori hobetzeko, ba, zergatik ez landu hori ere. Ezakit, blogan e, oi hartzonak e, jaso ditu, zuzen motatako ba, jendea da, pixka bat, zure ustez, ba, bloga bizitatzen duena. <laughs> bueno, lagun ez gain, <laughs> eta lagunak ere ez batzutan. Azkenan musika inguruko jendea, bai ezagutzen nahuelako, edo, edo askotan, ezakit, harritu ninduan adibidez, ba, hemen botako ditutzen bakiak berdin bara, bara. da. Normalean, post-normal batek, 30 bisita baino gehiago ez dituenan ba, jau e, taldeari korneka baten nionegunean 100 e, da bisita egon ba, ziren. Ba, ba. Orduan, eh da ere bai, ze ze talek mugitzen duten jende musikofiloagoa edo baduela ba. interes bat kontzertuaz gain e, irakurtzeko horri buruz e, eta holako gauzak, ez? Orduan, nikuzet jende musikazalea dela batez ba. ere. Baina bueno, e, Badut e, irakasle hoien bat badake da la duela, baditut bestelako ezakitu jarraitzaile espero ez nituen jarraitzaileak eta bueno, mm. ba, interesatzen saion ari ba, badu berriz bixitatze, orduan hori da goza. Ezakitu etorkizunari begira, bueno, zerbait daukazu buruan, pentsatua, ba, e, bueno, ba, e, blogak edo webuneak, plataforma bezala e, edo oinarri bezala hartuta zerbait berria sortzeko Egia esan baiz, e, bueno, orain txuertan ba, ikaskatikin eta behar ez dut asti asko ideioek erabat garatzeko, baina bueno, orain arte beti bilina ez e, e, bueno, egiten dituan gauza askotan nire individualismotik otik. Eta badut ideiaren bat ba, zerbait parte hartza sortzeko. Ez gero funtzionatuko luken edo ez, e, ez dakit, baina bueno, berriz ere musikarekin lotuta ziurrenik, baina... Hori, sortzeagian blog bat jendeak bidaldazkiena bere edukia edo horrelako uh -huh. gozak. Ez ezutxi batuko askoze oraindik ideia izango era bat landuta baina bai gustatuko letea zerbait parte hartzaileagoa egitea. Uh -huh. Zeu bueno, beti nire nire zea ordenagailua daukan gela zulotik idazten dut eta ber eta bueno, zergatik ez beste jendarekin harremanetan jarri hori uh -huh. aurrera mateko, ezagitek. Hausongi ez dakit eh beharra da er, gauza asko eh, tartean geldituko eh, saiskibo aipatzeko. Gaur eh, blogaren inguruan eh dugu eta blogarekin zer ikusiak dituzten hainbat eh kontu aipatu ditugu, baina eh bukatzeko nahiko eh nuke pausaatu baitare galdera bat musikarekin lotuta dagoena eh, kasernarat eh, taldearekin zabiltza eh, Ez dakite nola zaudeten azken aldian, kontzertuetan, ensaiatzen, zerbait berria prestatzen. Entsaiatzen behintzatez, <gülüyor> eski oso gutxe entsaiatzen dugu gero nabaritzen da, hori hori esan behar da. Baina, bueno, aurten ba, bat ez ere taldekideen elkartzeko kontuak, pixka zail, zaudenaz, eta bat ez ere manditut akarkako kontzertuak. Eta, bueno, orain lasa isa margaude, baina berez, e, bigarren diska grabatze bidean, e, ia erabat grabatuta dago, baina, bueno, falta dira gauza batzuk, eta ez zehazten noizko bateako den, baina nahiko genuke du da, baina lehenago atera. Lehenago orkestu alizateko, ba, gure inguruan, ziurrenik errentanian aurkeztuko ko genuke, eta gero, ja iruna mogeitu, ze bueno, aurreneko orkestu genuen irunen orain tokatzen zailetan aldeko beste. <laughs> Eta, eta, bueno, udari begira, ea, iaz bezala ba, ditugun kontzertuak eta guzte hori. Bueno, azken amaitare baita ere, bakkarkar izara, zer, moduz, e, zer moduzko esperintzia da hori? Ba, ona egia esan, e, deitu zidatzen, bestarik aurreko asteburuan ospatu genuen bakarriko beto festizeneko kontzertu bat bukoskiaretoan, eta zen, ba, lau bakarlari jotzen, eta proposatu zianari esan joan baina, nik normalean taldean jotzen dut, eta total hori izan zi, zidanetik, Kontzertu hori baino lehenago joditut beste zazpi kontzertu bakarka, izan da, maldizio txiki bat bezala. <gül> eta oso oso gustora, ez nuen espero, e, ez dakit lehenago horren dela urte batzuk jodut bakarka noizbait, baina egun oso puntualetan, eta bueno, esperientzia polita izan da, ez dakit, mm -hmm. ez dakit gehiago aterako diren bakarka jotzeko edaz, baina, bueno, aukera ba, da, nik ez zut <gül> ez ezango, ez dut uste. <gül> ba, zongen, esker benetan, antxeta irratian gurean izateagatik. Ba, zuhe eskerrak.